Opt. Legea responsabilității. Sunteți întru totul responsabil de ceea ce sunteți și de ceea ce realizați. Sunteți acolo unde sunteți și ceea ce sunteți nu mai datorită dumneavoastră. Faceți ceea ce ați ales să faceți și câștigați venitul pe care ați ales să-l câștigați. Sunteți întotdeauna liber să alegeți. Iar după ce ați făcut sau nu alegerea, Trebuie să acceptați consecințele. Conform celeilalte școli de gândire, într-o societate de libertate individuală, responsabilitatea individuală este absolută. Este esențială și inevitabilă. Acest grup consideră că oamenii sunt responsabili de consecințele comportamentului lor. Indivizii sunt responsabili de lucrurile pe care le fac, precum și de lucrurile pe care neglijează să le facă. Aspectul interesant al responsabilității este că măsura în care acceptați responsabilitatea și vă îndreptați atenția către dumneavoastră este direct proporțională cu măsura în care ceilalți vor dori să vă ajute. Cu cât veți accepta mai puțină responsabilitate și cu cât îi veți acuza mai mult pe ceilalți, cu atât numărul oamenilor care intră în contact cu dumneavoastră va fi mai mic. Primul corolar al legii responsabilității este Sunteți întotdeauna liberi să alegeți ceea ce gândiți și ceea ce faceți. Deoarece aveți libertatea de a alege și aveți posibilitatea de a face și spune ceea ce doriți, nu puteți niciodată să scăpați de responsabilitatea pentru lucrurile pe care le faceți sau nu, pentru lucrurile pe care le spuneți sau nu. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Responsabilitatea începe atunci când preluați întru totul controlul asupra ceea ce se află în conștientul dumneavoastră. Realitatea dumneavoastră este determinată de ceea ce gândiți și de modul în care gândiți. Iar din moment ce numai dumneavoastră puteți controla ceea ce gândiți, simplul fapt de a prelua controlul asupra propriilor gânduri și de a le menține concentrate asupra ceea ce doriți și departe de ceea ce nu doriți, este începutul stăpânirii de sine, autocontrolului și puterii personale. Cel de-al treilea corolar al legii responsabilității este Nimeni nu vine să vă salveze dacă trebuie să se întâmple un anumit lucru, totul depinde de dumneavoastră. Acceptarea unei responsabilități totale vă face să aveți un sentiment pozitiv și să fiți mândru de dumneavoastră. Vă eliberează cu desăvârșire de legea accidentului. Vă arată drumul cel bun către realizările extraordinare vă creează posibilitatea de a pune piciorul pe accelerația propriului potențial și de a vă mișca mai repede decât realizarea a cât mai multe lucruri care sunt importante pentru dumneavoastră. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Asumați-vă responsabilitatea pentru munca dumneavoastră pentru fiecare aspect al meseriei. Oamenii de vârf din fiecare domeniu acționează ca și cum ar fi proprietarii locului în care se află. Consideră că lucrează pe cont propriu, indiferent de cine le semnează cecul pentru salariu și sunt întotdeauna cei mai apreciați și respectați oameni din companie. Nu inventați niciodată scuze și nu acuzați pe nimeni altcineva, indiferent despre ce este vorba. Nu spuneți și nu gândiți niciodată, asta nu intră în atribuțiile mele. Acesta este modul de a gândi și a vorbi al celor care nu au niciun viitor. Nu trebuie să faceți nici de cum astfel. Dumneavoastră sunteți cel responsabil. 2. Oferiți-vă să preluați mai multe sarcini, să faceți muncă suplimentară. Fiți prima persoană care ridică mâna la o întrunire atunci când se pune problema de a face ceva. Luați inițiativă. Fiți proactiv. Mergeți la șeful sau șefa dumneavoastră și spuneți-i că doriți să aveți mai multe responsabilități și cereți-i în permanență acest lucru. Atunci când obțineți o sarcină nouă sau vă oferiți să faceți ceva ce trebuie făcut, îndepliniți acest lucru repede și bine. Dezvoltați-vă un simț al rezolvării urgente. Tratați fiecare oportunitate de a acționa ca și cum ar fi o situație deosebită într-un meci de fotbal când trebuie să prindeți mingea și să marcați golul decisiv. Profitați de această ocazie!